Al-Shaykh Ibrahim Al-Bayyuri Rahimahullah Ta'ala Wanafa'ana bi'ulumi Wal-Murad Wal-Muradu ay bil-amri Harga ringan takhbir Kufi ayapanya panggil harga takhlut Boleh ikutlah Pemudu muda mudi Kat ruk Ini nak misal nahwi Apa seumpama kufar Qalasharihu Al Shaykh Ibrahim al Bayyuri, Rahimahullahu Taala, wanafana b'ulumnya. Wal Muradu, wal Muradu ay bil amri dan bermula Murak yang dikehendaki ha, dengan kata amar yang munaf kita kata wa amran dan melaini ia ataupun ha, menyalahi ia irada akan amak ha, akan nak ki amak di situ tu bukan fa ema bahagia lapar pemati bin ilmu dharah pem menunjuk ada tuntuk subuh itu panggil pem ah tulah fa di sini bukan murad amat begitu alahu kata wal muradu ai amri yang dikehendaki dengan amal di situ ialah al amrun nafsiu amma Hak bahasa nafsi, hak bahasa dalam diri Kita panggil jaga. Ha, apa dia amat dengan mana tuntuk ha, mau tutup mau ha, mau ha, buat ha, tu dia amat dengan mana tu tu di murak muraknya irada agak nak menentu. Ha, amat tu ha, Amat tu ialah mau Ataupun tuntut ha, Tuntut buat ha, Tuntut buat ha, Tu dia lain Irodak tu ha, Semata-matakah nak menentu Menentu setengah-setengah mungkin Menentu kau ada kau menentu kau tak ada ha, Menentu sesuatu sifat Itu ha, dia panggil Irodak ada puan amat tu, suruh mana nak Tuntuk buat. Haa, lain. Haa, kalau gitu amat makna tu. La, ala rata. La, lafziyuh. La, la bukalah dikhanaki dengan amat situ amat bahasa lapar. Kita tak panggil PMA, haa tu lapar tu. Perkataan, buka, buat olehmu Haa, tu-tu panggil lapar. Hmm, Ip'al Perbuat olehmu Haa dengan iklimah bawah itu Pem'ak U'mu oh, suruh olehmu Haa itu Pem'ak itu bukan murah Sebab amril lafihi, Kerana bahawa Sebelainan nyonya irada Malaian akan amak hak bahasa lapak itu atulal litadil ta'diyah maf'ul mughayarah maf'ul masdar. Kerana belainannya iradah akan amak hak bahasa lapak itu adalah ia atau khaba' anak bi wa pada sahabi binya tu hatta awi muktazilah pu kata lain apa ha, yang amal afah Afah amal tu Lain dengan iradah ha, Tak ada khilaf Sahabat tu kata Tak kalau Pirayati zuhur Sehabis-habis terakh Orang tak berkhilaf Orang tak berkhilaf Or, Orang kesulit ta, tu Orang ni nampak gini Orang tu nampak gitu Or, Tak kala sulit Ada pun orang jelah nyata ta, Orang tak berselisih ta. ha, kala gitu, irada, akyat, amma, lafah, tu Kalau gitu Belain irada akal Afah amal afah tu atau oh sahbi habi nyato tak kala sahbi nyato fala is fihi khilafun maka tidak ada padanya pada annam ghayratahalil amril lazidu tidak ada khilakun ai bainana wa bainal mu'tazila tak ada khilaf antara kita ahli sunnah dengan fu mu'tazila kata lain la lain cuma duk khilaf di mana wa innamal khilaf dunhanya berkhilaf berselisih antara kita ahli sunnah dengan orang mu'tazilah tu kita kata lain dan mau kata hak tu luk duk selisih di mana duk selisih fil amrin nafsihi ha, pada ammah hak bahasa diri ya kata-kata ammah hak bahasa kalau bahasa kita lah ammah bahasa dalam hati nah amal dengan mana mau buat mau buat Hmm, Seperti yang tanya kita Haa Demo Demo nak Dari orang buat Muka tunggan Haa Haa Semata-mata Kahandak tu iradah Nak Makna suruh buat Tutup buat Haa Tutup buat tu amat Bukan dengan lapar Lapar tu oh tu lah. Haa eh. Dia panggil Amrin nafsi Haa Itu ada kilah tu Kilangan nak Kita ahli sunah Kata lain Haa eh. Kahandak dengar suruh Suruh makna tutup buat Haa lain kalau kamu tak jelaskan kata Dah eh hak tullah ha gapo ammar nafsi wa Amar nafsi tu ialah iktida'u <coughs> ai talabu hadase nah, kidu wa huwa asalnya iktida'ul fi'li segitu pada selik dengan tafsir Wahyu, wahyu, atidau, ayatul fa'liil. Ayatul ha, amanahsi itu tuntuk buat. Nanti ha, tu, itidau fa'liil tuntuk buat. Nanti ha, tu panggil amar, amar mana tuntuk buat? Alah ha, dengan irada, <coughs> irada ialah taksis menentu. Ha, irada ialah menentu. Amat ni tutuk buak ha, lain tutuk buak allazi laisa bikaffin ai tarkin ha tutuk buak yang lain daripada kaf Arti tinggal ha yang lain pada kaf arti tinggal Tinggal ataupun menahan kalau tutuk menahan ha tutuk menahan ha kalau tutuk tutuk tinggal tu kita panggil lares tutuk tinggal tutuk buah tu suruh tutuk tinggal tu kita panggil lares tapi ha tutuk tinggal tu pun lain daripada dengan sirat kufah kalau tutuk tinggal dengan sirat kufah masalah amal juga kerana kufah ni pemak kufah budi ulama ha tu masalah suruh masalah amal tu tapi suruh tinggal suruh budi Ah suruh berhenti suruh beradu ha kufa kafaya kufu Tuh. Mana kalau pai amak kufa kufu kufi pemuda muda mudi itulah apa makna dia ke apa itu mana menahan berhenti Haa, menahan berhenti kufa berhenti olehmu maknanya tutuk suruh tinggal tapi tutuk dengan lapa belah tu kau panggil ammar Ah habaq dia kata bi ghairi an laisa bi tutup buak selain daripada kaf kaf aitarkik hmm aitarkik masuk dalam buak juga dia panggil kenapa menahan daripada buak tu panggil masuklah menahan daripada suak nah, tu masuk dalam fi'il juga ha tu suwu awil fi'li atas pada fi'li atas tadi ah, Maksudnya iktida'u aitalabul fi'li alladhi huwa kaff. Ah atau untuk buat perbuatan ya ia, ia menahan. Ah. Tutup perbuat perbuat ya ia, ia menahan. Tutup menahan. menahan makna menahan makna berhenti itulah. Ah kita kena gitahan dia ditahan dia tamak naskak dia hmm, nah kalau dia nak buat gitahan dia ditahan dia maknanya sekat jangan dia, dia buat nah kemudian awil fa'li ini au ay talabul fa'li allazi waqaful ah perbuatan ya ia, ia menahan kerana kaf ni pun masuklah kata perbuatan juga kerana talabul insa aa, menahan aa, katanya talabul fi'li alladhi huwa kafun ipo masuk dalam amal juga ni iza kana apabila adalah ia Atau uh, ato apa dia apabila adalah ia talabul fi'li alladhi huwa kaf ini madlulan alaihi ditunjuk ke atasnya atas talabul fi'li ini ni dia ditunjuk binahwi kufah ani baca kufah baca fi'ama <pembe> Apa nak apa umpama kufa kat kat ruk nah ha, tu be amamlah tu. Kafaya kufu kufa kita baca berapa di atas tu nak ambil rengeh ya. ah kita boleh baca tiga kufu boleh harakat ittiba kufa harakat ringan takfif ah ha, kufi ayapanya harakat takhalus boleh tiga lah pemudu muda mudi kat ruk Ini nak misal nahwi apa seumpama kufah Kerana bila terjumah kufah mana -mana? Tahan olehmu Sekat olehmu Henti olehmu Tinggal olehmu Sumpah dengan kata Utruk ha, Tinggal olehmu ha, Takkah kalau kita bahas kelimah itu PM Ya Apa makna PM PM menunjuk atas tuntuk buah ha, Tutup buah itu amat Kenapa nak dilapar itu tak? Ha, itu dia PA PA yang menunjuk atas tolak. Tolak apa? Tolak kok buat. Kalau tolak kok tinggal, tolak kok tinggal tu, ha kalau tutup kok tinggal dengan sirat la tafa'a, tu panggil nahi. Ha tutup buat. Ha tutup buat tu panggil amar. Ha sama ada buat tu, dengan jalan, dengan jalan buat sungguh ataupun buat dengan mana menahan. Ha masalah amar juga. Ha sekorang ni utru. Han Tinggal olehmu ha, Tinggal olehmu Haa Makna dia tu Makna dia tutup turuh tinggal Tutup turuh berhenti Masalah amat aman nafsi dia panggil Haa <coughs> Jadi dua Amat nafsi tu Tutup buak Selain daripada kaf, Tutup buak Haa Apa dia Tutup buak ha, Perbuat tekap Tetapi Haa Dengan sirak Haa amat Payah sikit sini lah Bikhilafil kafil madluli alaihi Bighairina hui kuffa Bersalahah al-kaff Eh saat ni lah Bikhilafil kaffi Bikhilafil fa'li huwa al-kaff Kalau kita ni masuk ni orang ni Bikhilafil kaffi ni Bikhilafil fa'li Allazi huwa al Bersalahan perbuatan yang ia ialah menahan Al-madluli alaihi Yang ditunjuk atasnya Bi ghairi nahwi kufpa Dengan yang lain pada umpama kufpa Gapa ghait tu anak misal gairi Kala taf'an Seperti Jangan aku buat Haa Haa Apa bikin lah Falaisa bi amrin Maka bukan Iya Iya al-kafful madlul Al-kaful madlul alaih bi ni hati ni Ini, oh, ini bukan amma Bal in bal huwa nahyun Haa ah, Bawa kaya nahi hati ni laga La taf'an Haa okay, kita bahaklimuh la nahi Taf'an alp amdara Jaza Arti jangan Engkau buah ni panggil suruh ke ni oh, Haa ni panggil laga Tuntuk tinggal buah hati ni Tuntuk tinggal buah ada perkufat Tutup menahan Masalah suruh tu Walaupun arti dia tertinggal oleh mu Tutup suruh tinggal Masalah amal Masalah tutup buat Buat ni mana menahan Kerana menahan tu pun Masalah kata buat juga Masalah ke'en juga Atas jala insa Atas jala terk Dia panggil Hmm rupa kita ni kat ada kata takut olehmu akan Allah tu dua kat. Satu imtithalul awami. Ha, ah, maksudnya patuh Tuhan juga. Kena buat ia dia suruh. Ah, ha, wajtinabun nawahi. Kena berhenti baraya di larang. Ha, masalah suruh juga. Sampai tu ada kata ijtanibu katiran minadhon. Menjauhi oleh kamu banyak sekor. Ah. Ah, tu tu suruh berhenti tu. Haa Hakala kata La La Tazunnu Haa Mata dia La apa namun ni La tuksiru zunna Masalah Jangan kamu Membanyak sukar Itulah ya Ni menjauhi ulimu Haa Tu tutup tu. tu aman nafsi tu Walaupun makna dia Kok berhenti Haa Baik Haa Itulah Bezanya Alayah Kisah itu. Setelah itu Syih kita kata Fatahafalat Iza'alim tat-taqriral mazgurah. Apabila aku dapat tahu huraian tersebut tadi, maka tahassalah. Terdapatlah aylaka, fatahassalah aylaka, maka dapat kesimpulan bagi engkau. Nah, Mana nanya? Tahassal. Fatahassalah. Jadi kuata pri'iyah jawab syarat mazuh. Iza'alim tat-taqriral mazgurah. Apabila engkau tahukan huraian yang tersebut tadi pada kata mana? Mula pada kata wal muradu. Al amrun nafsi yu lafzi ka sampai di sini ni. Hatu iza alimta taqrir al-makhur min qaulina wal muradu. Adapun min qaulihi wal muradu ila a ila apabila engkau ketahui huraian yang tersebut pada haffa la maka dapat pula Dapat kesimpulan Apa, apa yang panggil-panggil buat serup Maksudnya panggil kata serup Serup e. marinya ah, Maka ah, Terdapatlah bagi akal kesimpulan Begini Annal <tose> amra Dapat hasil bagi akal Oleh bahawasa Ammat suruh itu Tahtahu suratan Tahtahu khabar mukadda Suratan muktadam akal Jumlah tu khabar anna an al amra bahwas sa amar surah tu tahtahu termasuk di bawahnya suratan dua rupa ah termasuk di bawah kata amar tu dua rupa hak lawan bagi hak lain yang iradat tadi mana dua rupa alula ini as suratul ula rupa yang pertamonyanya ialah talabul fi'li ghairil kafi ha tu untuk buat selain pada menahan Tutup buat selain daripada menahan seperti qot ah ha, seperti puasa ah ha, maka kalau kita tengok dengan misad ya, ni kata seperti sembahyang qot ah ha, seperti sembahyang ha ini tutup buat lain daripada menahan dengan misad sembahyang kalau puasa tutup buat tutup buat dengan jalan menahan kan puasa mana imsak imsak mana menahan dari makan Haa, kata masalah apa tu? Amal juga. Kesalati. Haa, ni masalah tu buat selain daripada menahan. Wa taniyatu wa suratu taniyat. Rupaya krua ialah. Tuala bulfa'li. Tuntuk perbuatan. Allazi huwaka'fun. Haa, tutup perbuatan. Ya-ya kah menahan. Tutup Menahan. Talabul faali alazi huwa kafun faali temanana almadlul li alahi <tolabul fa 'li> nasipak ada bukan sifat ada kafuna, kafun tu kubah bagi huwa ya iyalah jema'ah jadi sila alazi talabul faali tuntukkan perbuatan hah dah lah <tolabul> alazi <fa> ha, ya iyalah menahan kalau gitu faali ha, talabu Ha tutup situ M tak kena lagi. Sifat pada talabu. Talabul fi' lil ladzi huwa kaffun, talabun. Talabul fa'li tu al madluu alayhi. Ha dia macam. Talabu tutup buat ia yak lamnah, menaha. tutup menahan, tuntuk suruh pergi. Maknanya ha, ya ditunjuk ke atasnya atas, atas Talabul fa'li sat ni tu. Di menunjukki bi nahwi kufa. Ha, dengan umpama sirat kufa. Tahan ulemu Berhenti ulemu Ah, ha, Tu panggil amal juga Haa Walau makna dia tu Kuk tinggal Makna dia ni Tutup kuk tinggal Ah, ha, Tutup kuk tinggal apa Tidak tutup kuk balik Jangan buat Ah, ha, Kalau jangan buat tu nahi Kali kita kira tak Kufat dengan lataf'an ah, tu Di segi makna Ya dah Haa Tapi sirak lah Haa eh. ni sirak nahi Kau panggil nahi Haa ni panggil amal Kufat Berhenti Ah, Haa Tinggal ulemu Tutup apa? Tutup suruh tinggal Dia kata La taf'an Jangan buat la. Haa Jadi dia ada Lepas tu orang tu nak buat satu perkara Kita pergi tu Di dua orang Orang ni kata Buti Pasal dia kata Jangan buat Mana makna semua ya dua tu lari belakang Segi makna Tapi segi sirak Hak ni guna dengan gufba masalah ila Hak ni guna dengan La taf'an masalah ila nahi Haa Ada tak? Haa Ha Khalid nak buat satu perkara. Kita suruh dua wei aje. Ha, Zaid dengan Pakat gigi menggelar menggelar. Ha tapi Khalid giguna kufa utru buti. Ha macam ni kata. Ha seperti itu, misalnya kalau siaga, ha ni jup. Ha ya lagi betul. Orang kata jup. Ha tok emak tu. Orang kata Ya nah. Ha orang ni lain. Lagi dia ha, tu. Oh otak terkat betul tak tepi lagi. Hmm, Tidak tahu misal <laughs> Itu dia deh. Ini dua orang Kalau dia kata Jut Itu utruk Orang pergi suruh Tidak putih Itu aman amat Amat nafsi Kalau kata Yanah Dia kata Lata faal ha, Gitu tak tu ha, Itu dia Tak kata lagi ikut dia <laughs> Habis itu ha, Itulah Jadi nak no, oya kata Amat itu masuk di bawahnya Dua rupa ha, suratan. Ha. Ha, yang pertama talabul fi'li ghairu kaf. Tutup buat tutup perbuatan selain pada menahan seperti sembahyang. Aqimus ha, solah. Nah oleh kamu ha, tu ke sembahyang. Ada talabul fi'li wa Ada poin yang talabul fi'li allazi huwa kaf. al-madlulu alayhi bi nahi kufa. perbuatan tapi perbuatan ialah ia ia ia ia ia menahan tutuk tu tu ditunjukki atas tutuk tu dengan umpamo kufat putruk misalnya. Hmm. <tuh> Ab. <Abis>. Wa <tuh> amman nahyu dan ada adapun lahi larang, fatahtahu suratun wahidatun ya. Ha maka rupanya maka di bawahnya satu rupa saja. Ha, satu rupa saja. Mana? Wa Talabul kafi iaitu tak lah dia tak rasa tahu talabul, talabul kafi talabul kafi tuntutkan berhenti Tuntuk tinggal tuntutkan tinggal tutuk tu tu al madlulu 'alaihi nah sifat da talabu tuntutkan tinggal tutuk tu ditunjukki atas tutuk tu bi nahwi kufa ah ditunjuk dengan lain daripada umpama siat nahi apa siat amal kufa utruk da ah nah kematalah hmm. nahwi kufa belaga tu ya misasatnya utruk kita buhil lagi daa ha amsik ha banyaklah ha sampai-sampai perkataan tu roh berhenti mm da tinggal ha berhenti ha namanya banyaklah lain pada tu seperti gala dafa ha, la taqrabud dina la takul amwal al yatamah banyaklah la takul riba tu gak ini masalah telah pul kaf belakon direl nak recoup ha. habis nah ha. klik kepada asal bicara kita ni ayat jihad undur klik ha jadi asal dak bicara apa tu pegangnya kita asalnya kita duk kelahi dengan mu'tazil nah tu dia duk selisih dengan orang mu'tazilah kata Irodak dengan amat hak tullah makna kata hendak ataupun menentu dengan suruh tu dia kata hak tullah kita kata hois lain ha itu dia lepas ha, pada tu tu main-main hurai masa Amat managana amal Amat nak lapar tu eh bukan amar nafsi apa makna nafsi tutup buak ha oh, tutup buak ada dua ada tutup buak ko balik ha tutup buak perbuat maknanya melaku Ha, tutup perbuatan-perbuatan dengan mana Berhenti Ah, ha, Kedua-dua tu maksudnya tutup buat keluar Tapi lain pada sirat jangan Kalau mari dengan sirat jangan Itu orang tak panggil tutup PA Orang panggil tutup berhenti ha, Telah berkah Tapi dengan lain pada upamakub Habis itu Klik kepada matan semula Wa gaya rat Amran wa ilman War ridha kama tabat Waghayarat amran wa ilman Dan berlainan ia melaini Menyalahi ia irada Aka amat dan ilman Dan tahu Ay Waghayaratil iradatu Dan melaini Menyalahi oleh irada itu Akan ilman lain jadi ada juga orang mutazilah kata hak tullah juga dia kata kan Allah akan perbuatan bagi yang lain tak mana suruh dia kata kerana Allah akan perbuatan dirinya kerana mana tahu ha yagi got tu kita kata hai tak ha hmm, tahu dengan ilmu irada Menentu hmm, irada Menentu Tahu nak ilmu Kita kata lain ada nak kata waktu luar juga Kita kata tengok lepas Bima'na Dengan makna Apa makna Mughayarah irada'aka ilman Bima'na Ini nak tafsir makna mughayarah Kali kita nak terkeregak Wa Wa tilkal mughayarah mutawwaratun bima'na ma'na atau tafasaratun. Botaswi juga panggil botafsir. Balamana belainan irada, melain irada akal ilmu dengan ma'na annaha bahwasanya al-irada itu laisat. Kali tenang akal domino kisah, tak bah akan mai rajak so ya dilaisat. Dengan ma'na bahwasanya laisat bukanlah ia irada itu ainal ilmi ha, bukan diri ilmu dak sebagaimana kata orang mu'tazilah bukan wala bukan juga la taukid zaidah taukid laisat jadi wa mustalzimatan Atas pada aina wala da bukan mustalzimatan melazimi ia irada lahu akannya akain la litaqwiyah maqul mampu bagi mustalzimah. Ha, bukan ia iradah tu melazim-melaziman ia akan ilmu, bukan juga. Jadi bukan ain ilmu, bukan diri ilmu, bukan juga melazimi akan ilmu. Sebab litaluqil ilmi, patut lagi keadaan tentang ilmu kerana berta'alluq oleh ilmu besangkut pau sifat ilmu itu hanya apa nama ni? Kerana bertakluk ilmu Bil wajibi wal mustahili kal ja'izi Kerana ilmu bertakluk semua Semua hukum akal ayat 3 Baga wajib tu tahu. Tengok zat dia Bagi wajib Ha dia tahu Ha kita tahu Maknanya ilmu takluk dengan wajib Mana tahu maknanya Tuh. Tengok tahu tak zat dia Tengok tahu kata, takluk dengan wajib Nah, ha, Tengok tahu tak segala sifat dia tahu sampai kata berkaitan dengan yang wajib. Ha, wal mustahil, ilmu Allah Taala berkaitan dengan yang mustahil. Tuhan tahu gedak kata Syariq dia tu benda tak ada. Ha, tahu? Ha, tahu kata Syariq benda tak ada. Ha, tu bagian mustahil. Dah kita tahu. Ha, anak Tuhan, kita tahu, isteri dia tahu. Ha, siap. Ruh ha, ke mana? Dia kata benda tak ada. Ha, kita tahu kata ada ruh oh, pula. Ha, nyak ha, Nah, nah tu dipanggil ilmu takluk dengan mustahil. Kal jaizi ini kata ta'alluqihi bil jaizi seperti takluknya ilmu dengan ayah huruf. Nah, ibarat tu. Lit'alluqil 'ilmi bil wajibi wal mustahili kal jaizi in ka ta'alluqihi ka ta'alluqihi bil jaizi seperti takluknya ilmu dengan ayah huruf. No wayak kata segala hukum akal tiga wajib mustahij jaiz semua itu adalah muta'allaq bagi ilmu. Ha tu ilmu, adapun iradat <tut> wala ha, tata'allaqul iradatu illa bil jaizi. pakot pakat maknanya. Dan tidak bertakluk oleh irada itu malaikat hanya dengan yang harus jua. Apa Supo kau mana? Ha, kalau hak tolak iradah betakluk dengan yang wajib mustahil nah ya? ha, dia dialah tu kata lain wa gharaduhu dan bermula tujuannya tujuan sunnah kita syekh ibrahim al-qani lika dengan demikian ai biqaulihi wa ilman atah pada amran yang nak jadi anak wayak melain ni. Kau klik humis lalu tak apa. Wa ghoraduhu dan ghoraknya ghorak musanna bisalika ibihazal qawlu dah dengan ataupun bil qawli mazkur. Ha tu termasuk pada kata wa ya rad amran wa ilman makah bih. Ha kau mesti lagi. Tuju'an musannah dengan demikian itu bihaza bizalikal qaulil mazkur dengan ini dengan demikian perkata tersebut pada kata wa amran wa ilman tujuan musannah ialah ar-raddu ha, tolakkan 'ala man nak tolak di atas mereka atas orang yang telah sengkau ia dia pegang dengan jalan sengkau bukan pegang dengan jalan nas bukan pegang dengan jalan ya kain tu pegang dengan jalan zaam saja sengkau ja siapa dia mereka itu bayanya min al mu'tazilati ha, Tak ta'arraf eh, dia tak luk maksud jadi ha makna lil bayan hal keadaan ada aman tu daripada firqah mu'tazilah lah gapo zaama zaama anna ha mabuk Sengkau akan bahawasa Anna iradatahu ta'ala Bahawasa iradat Allah Menentu Allah Kahna Allah Lifa'lihi Kahna Allah akan perbuatnya Perbuat bagi Allah Maknanya perbuat Allah Bila Allah kahna buat sesuatu Maka dia buat ha, Allahu kana Idza qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kum fayaku apabila Allah kehendak satu perkara maka dia buat sesuatu benda tu berlaku ha. bila makna kata kehendak buat maknanya makna dia nya ilmuhu bihi tu orang mu'tazilah kata jadi mana iradah kena tahu ha. tak kalau kehendak buat dengan mana tahu Allah bihi bi dia bagi kotu. Lalu tu lah faradda Atau pun Nah, ha, Kalau baca radda Kena rajak ke musat Kalau baca rudda Bina mabuk oh. Ditolak akanyu akaman za'amah ha, Mulai kot rudda lagi lah Farudda Maka ditolak akan dia Akan balik sini Sini akan za'amuhu Kesungkaan dia tu Ah, ha, Farudda ay rudda za'amuhu maka ditolakkan tengka Amerika itu tak betul tu tolak dengan kata kan dia tolak bi iradati lil amri tu dia walil ilmi ha, maka ditolakkan dengan kata melaini irada akan ammar suruh tadi walil ilmi da akan ilmu tahu tolak ala alal ka'bi hmm, tengok di sini pula tu napa nak nak klik kepada radah ah tolak iyang soneh ha, tak apalah asal faham maksud sudah tolak alal ka'bi atah ka'bi wa mu'tazilati baudah dan firqah mu'tazilah bagdad pi qaulihim pada kata mereka itu al ka'bi dan mu'tazilah bagdad ha, mereka kata inna namaqul Ina iroda tahudah boleh baca anak kalau baca anak kena sedih menyunggi. Ha, jadi nak bayar pada kauli, kauli macam nama makul. Ha, tengok di situ sah tu. Ha, pada perkataan mereka itu apa perkataan mereka itu anak ha, boleh. Kalau kita baca pakcama sedah, di kaulihin pada kata mereka itu apa mereka kata Ina ha, dan jadi, jadi masih limakul kau. Inna iradatahu ta'ala li fa'li ghairihi ya kata amruhu Bahwaso kehendak Allah Taala akan perbuat darang lainnya lain pada Allah dia panggil amruhu bihi Suruhnya Allah bihi bi fa'li bi fa'li ghairihi Di mana ko tu Mana Allah kah nak buat sesuatu perbuatan bagi hamba-nya mana Allah suruh? Yo bagi ko tu Ah wa iradatahu atau pada iradata tak ni pula wa iradatahu li fa'lihi dan kehendaknya Allah bagi perbuatannya Allah mana kalau Allah kehendak perbuatan dia sendiri makna gini ilmuhu bihi tahunya Allah bihi bi kalau kehendak Allah akan perbuat tajai lain mana suruhnya Allah dengannya tu buat mu'tazilah bagdak lalu musanah kita sarah dengan waghayarat amran wa ilman talak kama kalahul muallifu sebagaimana barang yang berkatakannya oleh al-muallif al-muallif ni nah, klik kau musanah lah dimana tu fi kabirihi dalam kitab dia syarah kabid bagi muallif sendiri, nah, dia buat mata dia syarah mata dia sendiri Syekh Ibrahim Apun dia Allahkan, dia, dia, dia tu po ya sa penamun ni sa rah po Ibrahim juga albayjuri, ah ha, deh. Um, matet wa matet po Ibrahim Allahkan. Hmm, ada Sarah sa Salam Nabi tu anak dia sendiri, sa ha, Sarah matet ayah dia buat anak dia Sarah rah hmm. nak dia po alim. wa qawluhu war ridha ada sikit lagi hujungnya amran wa ilman war ridha dan menyalahi ia irada akareba ay wa ghayaratil iradatu ridahu taala mana alaih la pada ar ridatu ha, boleh kata alaih la ganti mudhaf ilaih tapi tu syarah kita tafsir kata ridahu taala Menyalahi ia dan menyalahi oleh irada belainan irada Akhir redonya ala. Apa makna reda ha, Reda-reda ni mana setuju hati Kalau kita makhluk ialah Nasbah dengan Tuhan Tak bolehlah memberi waham Setuju hati Memberi waham Tuhan berjirim Lalu tafsir makna Wahua Ini redahu Tuhan bahaya kata radhiyallahu anhum redha Allah dari mereka itu. Apa makna redha Allah? Ha ni mana ni. Wa huwa qabulus shay. Ha tu makna redha Allah, Mana Allah terima. Apa hak kita buat dia terima? Apa hak kita kata dia terima? Apa hak kita niat dia terima? Itu makna redha Allah daripada. Ha, kalau bahasa sama kita agak redha makna setuju. Setuju. Ha Hak dia mahu buat tu Dia mahu redha tak? Redha setuju, setuju, setuju Setuju Tak apa setuju ha, Setuju ni habut hati je lah. Setuju pun hmm. makna hati je lah. Hati kita tu rasa setuju Dengan hak dia mahu buat Itu ha, redha Makhluk tak apa lah Bila cakap Tuhan Nak pakai makna tu tak boleh Memberi waham tu Tuhan Berjirim berjizim Lalu itulah ha, Pakai makna lazim Lazim daripada redha Ialah terimu ha, Ambil makna kabul ha, Redha makna kabul ni Pakai makna lazim Ridhohu ta'ala manahuwa qabulus shay' terimakan suatu wal ithabatu alaihi, dan beri pahala ataupun membalas ia atas syai itu hatulah radhiyallahu anhum ridho Allah daripada mereka yang mana Allah terima daripada mereka itu dan Allah ta'ala beri balasan ke atas mereka itu wa waraduhu bizalika dan bermula gharaknya Gharak musanah bi zalika ni Kata waridah ni Atah pada amran Kliknya warayarat Aridah tujuh pula dengan demikian Ialah araddu ar ha, Nak tolak juga Alaman atah Mereka Orang Pasaral Pasaral iradah tak? Ada orang yang telah mentafsir Ia akit iradah Tafsir biridah Sebab nak kata Iradah Makna redah Betul lah ada Reda lain eh. Iradat lain Iradat mana tafsis Menentu Iradat masyia Dengan mana tafsis mana menentukan Maknanya gitu. Pagi tafsir dengan reda tu Memang beri pahal kata Iradat dengan reda tu lah Tak Tafsir begitu hmm. Sebab apa? Ha, sebab apa boleh kata Nak tolak Pagi ha, tafsir iradat dengan mana reda Fa innal iradah ha kat tertaluk bima la yardho bihi Allah taala ha ni tepat salah kerana irada itu terkadang bertakluk ia dengan barang yang tak redho dengannya oleh Allah taala ha irada bertakluk tengok barang mustahil irada tak takluk ahian kata apa nama ni ah ha. barang mustahil irada tidak bertakluk Nah, barang yang mungkin, ha takluk dengan semua mungkin-mungkin jahid. Kalau itu perkara mungkin termasuknya apa dia iman kukuh, ha, masuk lebih hak baik, hak jahat, asalkan perkara mungkin. Kemudian, irada itu betakluk ia dengan barah tidak reda. Sepertibah kal kufri seperti kufur. Nah, seperti kufur. Ha, al wabi'i min al kufari seperti kufur yang berlaku ia yang telah berlaku ia dari orang-orang kafir kufur fir'aun kufur bujaha kita misah orang kepada ha, ben nah ada ha, segala kufur bagi orang yang kafir mati atas kufurnya itu kufur itu Tuhan kanak-kanak ada Tuhan kanak atau kata uh, al-irada taqad tata'allaqu terkada bertakluk ia bertakluk bima dengan barang la yarbihu billahu Ha, reto, dengannya, dengan barang yang tak reta Dengan-dengan barang oleh Allah Ta'ala Kupu Yang berlaku di pada segala kupar Fa innahu ta'ala aradahu Ha Kanda ia Allah Yang ni akan wukuhahu Kedemudah sikit Fa innahu ta'ala aradahu Maka bahasa Allah Kanda ia akan kupa Yang ni akan wukuhahu Allah Ta'ala Kanda ia berlakunya Sebab itu dia melakukan Bagus ada yang tak kanda Dia tak berlaku Wa ma lam yasha' lam yakun tiba-tiba kubur di orang kafe ni berlaku. Ha tu Tuhan kan. Tapi Tuhan reda ke tak? Wala yarda bihi. Dia tak reda ya Allah bihi bil kubur. Allah tak reda. Ha dia. Hmm wayanha 'anil fahsha'i wal munkari wal. Eh sampai dia janji wala penamo ni. Inna Allah la yufiru ayyushraki bihi. Dia yaklah pula wala yarda liibadihi al hmm. Allah tak reda bagi hambaannya akhir kufur ha? Kalau kita bersih iradah mana reda, bermana irada dengan iradah Allah. Bila hakullah, baru hak Tuhan kan, ialah Tuhan reda. Kalau gitu kufur Tuhan kan, reda. Ha Ah sabit inilah kesilapan orang musyrikin dia kata walau syaa ma asyrakna kalau tu, kalau kalau tu ke handa ya kalau handa ulit ke kami akan tak syirik kami naca kami tak syirik dia kata laula laula walau syaa ma asyrakna ah ha, dia kata, kalau ke handa ulit ke kami akan tak syirik kami naca kami tak syirik tiba-tiba kami sirik ni kami syirik bermakna Tuhan kami suruh. Atau Tuhan kami kanak. Apa tu? Tak ada apa betul tu. Tiap-tiap bagi hak Tuhan kanak. Iyalah Tuhan reba. Tuhan suruh. Maknanya syirik kami maksudlah Tuhan reba. Apa? Kenapa Tuhan kanak? Kalau Tuhan tak kanak. Kami ikut syirik. Kami tak syirik dia kata. Pada kami syirik Tuhan kanak. Kususnya tiap-tiap bagi hak Tuhan kanak. Iyalah Tuhan reba. Mana syirik kami ini Tuhan reba. Itu bila bijak hampir sampai yang gegatah kubur. Nah, ha, jadi dia ha, sebab itulah bila ada orang gitap si Aro dan nyangkap si Radia. Ha, salah di tempat salah tu ni. Hmm, salah lagi bawa pada setengah-setengah barah ha keadaan itu. apa dia? Apa namun setengah setengah daripada barah ha keadaan itu tu harrep seperti kubur. Ah, ha, ha, siap. Ha? <tuh> Itulah menunjukkan kata Reda dengan irada lain Kama thabat Aikat tagayuri Lazi thabata